səbəbə səbəbə bir ofisdə qətə təvəvvü xəlifə məraz. Yəni məafə namazların qadın xidməti, Baxın, oğulları Ayşe radiyallahu anh'ın nöminlərin mənasını rəaliyyətini qətirir. Və deyir ki, mən yatıqdım və Peyğəmbər salırlar və səhəllərləm, namaz qalırdırdım. Mən mənə elə olubdur namaz qalağını düşürdüm. Və səcdə gedəndə ayaqlarımı çəkərdim və səcdəndə qalxanda uzadırdım ayaqlarımıyı. Və, və evlərdə də o gün ışıq yox idi. Və Rəxmiyyullah bunu birinci qeyd edir ki, nafilə üçün ki, yəni bazı hala dayanma cəmağatla fərzi, amma nafilələrsə aidundur, tək qılma. Yəni, onun qeyd olunur ki, nafilə. Və burada Rəxmiyyullah qeyd edir ki, bəs nafilədə qadın qaladır, deyəmizsa namaz pozulmur. Və burada həmçinin e, bundan sonra bir dəndə babi gətirir, Rəxmiyyəllər və qorur ki, bəb, mən qar elə yaxıda salan şey. ki deyib, namazı heçsinə pozmur, yəni qabanına keçsə, aydınlı sövət ondan gedir. Və burada Rəxmiyyəllər yenə müəminlərin anasını cələyətini gətirir və deyir ki, onu olaq ki, Ayşalar yanında qeyd edilər ki, namazı pozur, it, uzunmulaq, və qadın. Və bu vaxt ə ayşə höcəman hədisi də ki, bizə eee iknə uzunlayıb adı çəkmiş. Və yeri ki çünki mən ayşə höcəman ha və deyir ki, çünki mən gördüm ki, peyğəmbər sallallahu qılırdı və mən də qavaqda Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və burada Ayşar Revanha'nın hə, sözündən, elə çıxır ki, yəni, əgər uzun qulaq və yiğit bunları ehtiraz etmir, yəni xozmağına, elə ehtiraz etdir ki, yəni qalmaq. Lakin burada, məklə bu məsələdə, bəzi alimə deyidirlər ki, əgər taq ki, <coughs> sənə qalınan yəxilisdə olsan, xozur, yəni üçün ehtirə deyidirlər ki, əgər qara yiğit Çünki qaraylı şeytandır, necəb əzir vahidlərdə gəlir Olaq üçün, Bukhari, Mənəcələ Rəhmi və Allah ki, bu məsələ inşallah qabağda gələcək və onun bu məsələdə təhərinlaşıcır Ayrıq, və səra, səra, burda uşağı qətirib namaz qılmaq, yəni qıcaq var Bu məsələdə Rəhmi və Allah Əbə Qartab Ənsarəyənin uğayətini gətirir, deyir ki, bir gün peyambar sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi Zeynəb, və e, sallallahu aleyhi və Zeynəbin qızı götürür, yəni peyambar sallallahu aleyhi və namaz qılırdı, əli ki, səcdəyik, qoyurdu yerə və qalxanlığı götürürdü, kucağına.